Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə əşrefülənbiyə və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecma'in əmə bəh Bugünkü fəslin adı Vəledir Allahın adı hatırlanan İstənilən bir şeye Və ya Qur'an-ı kərimə e Və ya peyğəmbərlərə istihzə etmək. İstihzə edən şəxs barəsində. İstihzə yəni etdikdə insan Allaha istihzə edərsə və ya Allah subhanət ayələrinə istər kəuni ayələr, istər şəri ayələr və ya peyğəmbərlərə istihzə edərsə artıq həmin şəxs kafir sayılır. Əmin şəxs kafir sayılır. Necə ola bilər ki, iman gətirdiyi bir şeyə istehza etsin. Bu mümkün olan şey deyil. Yəni imanla, Allaha imanla, Allaha istihzə bir yerdə cəm olunabilməz heç vaxt. Odur ki, mümin heç vaxt Allaha istihzə etməz. Allaha istihzə edən İmanı olmayan kâfirlərdir. Ona görə kim Allah'a istehzə edərsə və ya Allahın ayələrinə ayələr dedikdə işte, iki qismə bölünür ayələr. Kəvni ayələr, yəni Allahın yaratdıqları bütün əzəmətli məxluqatlar hamısı kəvni ayələrdir. Günəş, ay, gecə gündüz bu cür şeylərə istehzə edərsə və ya şəri ayələr, Allahın ayətləri hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v naziz etmişdir istəhzə edərsə artıq bu mümin sayılmır bu şəxs kafir sayılır və də iki qismə bölünür ümumiyyətlə, küfür iki qismə bölünür kufru iğradin inkar küfürü yəni hər hansı bir şeyi inkar etsə kafir sayılır məsələn, qiyamət günü inkar edirsə kafirdir Allaha inkar edirsə kafirdir. Bu küfrü iradındır. İkinci küfr isə küfr muarada, etiraz küfrüdür. Etiraz etmək etiraz küfrüdür. Bu da bunu bu küfrü edən şəxs inkar etməklə bərabər həmçinin etiraz da edir. Bu birinci birincisindən daha şiddətli küfrdür. Yəni Allahı inkar edir, həm də etiraz edir. Bu nədir? Allah yoxdur. Kim deyirsə, boş şeylərdir. Və ya başqa şeyləri inkar edir və etiraz edir buna qarşı. Və Allaha istehizə etmək də etiraz küfrüdür. Yəni, ikinci küfr ki, hansı ki əzəmətlidir. Birincindən, birincisindən daha əzəmətlidir. Hətta, şəxsəmin şey deyir ki, hətta bütə Səcdə edənin küfründən də əzəmətlidir bu Sox, pisdir Yəni, bütün səcdə edən Sadəcə onu Allaha şərik qoşur, küfr edir Bu isə Allaha istehza edir Allaha ələ salır Bu daha şiddətlidir Sanki etiraz etmiş kimidir Və əgər hər hansı bir şəxs Namazı ələ salırsa Zəkatı, urucu, hədzi ələ salırsaq Bu nədir? Eləyirsiniz, boş-boş şeylər. Elə salırsa, bu bütün müsəlmanlar icma etmişdir ki, həmin şəxs artıq kafirdir. Həmsinin Allahın kevni ayələrini istihzə edirsə, artıq bu da küfürdür, kafirdir bunu edən şəxsdə. Kevni ayələr də istihzə etmək, məsələn, bir ki, qışda, məsələn, Hərdən görürsən ki, hava isti olur. Deyir ki, bu nədir? Qüşdə isti olar. Bu, səfihlikdir. Bu cür. Və ya yayda görürsən, hərdən soyuq olur. Bu, bir misal çəkirəm. Deyir ki, yayda soyuq olmaq. Sanki bu, Allaha qarşı etiraz edir. Allahın kəuni ayələrini, ayələrini istihizə edir. Bunu edən şəxs də kafirdir. Sonra alimlər ixtilaf ediblər ki, əgər Allahı söyərsə, hər hansı bir şəxs və ya Peyğəmbər s.ə.v söyərsə və ya Quran-ı kərimi söyərsə, həmin şəxsin tövbəsi qəbul olunur ya yox. Yəni, söymək də istehizanın bir növüdür. Yəni, söyərsə, bu adamın tövbəsi qəbul olunur ya yox. Bu barədə iki rey var, Birinci rəy odur ki, deyirlər ki, bu, həmin artıq, bu şəxsin tövbəsi qəbul olunmur. Allahı söyərsə, Peygəmbəri söyərsə və ya kitabı söyərsə, yəni Quran-ı kərimi söyərsə, bu şəxsin tövbəsi artıq qəbul olunmur. Və salam. Və bu rəy Həmbəli məzhəbində məşhur rəyidir. Həmbəli məzhəbinin məşhur rəyidir ki, bunlar bu rəydədirlər. Və onlar deyirlər ki, həmin şəxs kafir olaraq öldürülür. Allahı söyən, Peyğəmbəri söyən, Quran-ı kərimi söyən şəxs kafir olaraq öldürülür. Və onun üçün cənazə namazı qılınmır. Və onun üçün rəhmət dilənmir Allahdan, bağışlanma dilənilmir və müsəlmanların qəbristanlığından uzaq bir yerdə, dərədə, tək bir yerdə bastırılır bunu. Aparıb bastırırlar. Çünki həmin şəxsə tövbəsi fayda vermir. İkinci rəisə alimlər, bu bəzi alimlərdir, deyirlər ki, əgər tövbəsində sadiq olarsa, yəni, tövbə-nasuhə deyirlər buna, səmimi tövbə edərsə, sidq ürəkdən tövbə edərsə, Allaha onda tövbəsi qəbul olunur. Və öz xətasını həmsinin iqrar edərsə ki, xəbəli, xata edib, onda tövbəsi qəbul olunur. Yəni, tövbəsi, tövbəsində sadiq olarsa və öz xatasını boynuna alarsa, bunun tövbəsi qəbul olunur. Çünki ümumi dəlillər, Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər Salisəm sünnəsində, ümumi dəlillər onu göstərir ki, Allah s.ə.q. hər bir şəxsin tövbəsini qəbul edir. Allah s.ə.q. Zümər surəsinin Əli üçüncü ayəsində buyurur ki, Qul yə ibadiyəlləzənə əsrafu alə ənfusihim lə teqnatu min rəhmətilləhi innəlləhə yəqfiru zunuba cəmiyyən Peyhəmbər sallallahu aleyhi sələmə əmr edərək buyurur ki, de ki insanlara, yəni de ki ey mənim cünah törətməklə özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim cünah törətməklə özlərinə zülm etməkdə həddini aşmış bəndələrim Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin Allah, əyi Allah bütün günahları bağışlayır bu ayət onu göstərir ki əgər səmimi qəlbdən sadiq tövbə edərsə onda Allah subhanətələ onu bağışlayır və həmsin dəlil gətirirlər ki kafirlərdən Peyğəmbə s.ə.v. vaxtında kafirlər var idi ki Allahı söhürdülər Bunlara baxmayaraq, onların tövbəsi qəbul olundu və onlar artıq müsəlmanlardan oldu. Sonradan İslamı qəbul etdilər. Allah subhanət olun, onların tövbələrini qəbul etdi. Bu da ona dəlildir ki, həmin şəxslərin tövbəsi qəbul olunur. Və bu rəy daha doğru rəydir ki, əgər Allaha söyərsə, Peyğəmbər s. ləm söyərsə və Quran-ı kərimi söyərsə, sonradan xətasını başa düşüb tövbə edərsə, səmimi tövbə edərsə, tövbəsi qəbul olunur. Lakin burada şeyx Hüseyin bir dənə istisna gətirir ki, burada istisna olunur Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmi Bunun həmin şəxsin tövbəsi qəbul olunur ya yox. Çünki Allahı seyməkdən fərqlidir Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmi seymək. Və şeyx Hüseyn qeyd edir ki, Tövbəsi qəbul olunur, lakin həmin şəxs öldürülür. Elə onun öldürülməsi tövbəsinin qəbul olmasıdır. Çünki o demək deyil ki, Allahın haqqı, Peyğəmbərin haqqından daha aşağıdır. Xeyr. Allah subhanətə Ali öz haqqını bağışlayır. Çünki Allah subhanətə Ali ayə vasitəsi dedi ki, Allah bütün günahları bağışlayır. Allah Subhanahu taala bu barədə artıq xəbər vermişdir. Bəndə tövbə etsə onun bütün günahlarını bağışlayır. Ancaq Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemi söyən şəxsə gəldikdə isə deyə bilər bu 2 burada 2 məsələ meydana çıxır. Birinci ci məsələ odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem Allahın elçisidir və şəriət baxımından, şəriət baxımından Peyğəmbər s.ə.və Allahın elçisidir və bu tərəfdən deyirik ki, tövbə etsə bunun tövbəsi qəbul olunur. Şəriyyətə görə tövbəsi qəbul olunur. Lakin şəxsi məsələyə görə Peyğəmbər s.ə.və söhərsə burada isə deyirik ki, onun ölümü vazidir. Şəriyyət baxımından tövbəsi qəbul olunur. Şəxsiyyət baxımından isə Artıq həmin şəxsi öldürmək vacibdir. Lakin öldüşdə müsəlman kimi öldürülür. Artıq müsəlman sayılır, tövbə edibdir çünki və onun kəfərəsi ölümdür. Və onun üçün cənazə namazı qılınır və müsəlmanların qəbsanlığında dəfəlanır. Bu rəyi Şeyh İslam ibn Teymiyyə dəstəkləyir, həmsinin bu rəyi. Bu barədə də kitab yazıb. Əs-sarimul məslul fi xəkmu qatli səhəbir rəsul Pəqəmbər s.ə.vənin öldürülmə hökmün barəsində kitab yazıb bu barədə və bu rəydədir ki, kim Pəqəmbər s.ə.vənin söyərsə. tövbə edərsə sonradan tövbəsi qəbul olunur lakin onun hökmü ölüm hökmüdür tövbəsi ölümü ölə tövbəsinin qəbul olunması deməkdir necə ki, zinakar evli şəxs öldürürlər Baq, məharici Məslmandır, onun cəfərəsidir. Eləcə də peyğəmbər sallalləm söyərsə, tövbə etsə, tövbə etsə də belə onun hökmü ölüm hökmüdür. Ölüm hökmü onun üçün bağışlanmadır. Lakin belə bir cavab verə bilərlər ki, bəs peyğəmbər sallalləm vaxtında peyğəmbər sallalləm söyürdülər. Peyğəmbər sallalləm heç bir ölüm hökmü vermədi və onların tövbələrini qəbul etdi. Və Şeyh Hüseyn cavab verir ki, bəli. Bu doğrudur. Lakin o peyğəmbər sallallahu əleyhi həyatında idi. Biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağlığındaykən bilirdik ki, peyğəmbər sallallahu onu bağışladı. Lakin vəfat etdikdən sonra biz haradan deyə bilərik ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu bağışlayacaqdır. Allah Subhanahu xəbər verir ki, bağışlayır bütün günahları. Amma peyğəmbər sallallahu öz haqqına görə biz haradan bilərik ki, onu bağışlayacaqdır. Ona görə onun hökmü ölüm hökmüdür. Sonra müəllif bu fəsildə ayə nüchrədir. Tövbə suresinin 65-ci ayəsidir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: in "Və əgər onlardan soruşsanlar, deyəcəklər ki, biz Allahı istehza edən şəxslərdən soruşsan, o şəxslər Allahı ələ salırlar həmsin Allahın ayələrini və Peyğəmbəri və şəriyyəti ələ salırlar. Onlardan soruşsan ki, nə üçün belə edirsən? Onlar deyərlər ki, biz söhbət edib zarafatlaşırdıq və əylənirdik. Onlar belə cavab verərlər. Yəni bizim məqsədimiz heç dəhzə deyildi. Onlar belə cavab verərlər. Və Allah Subhanətə Ali Peyğəmbər s.a.v deyir ki, Qul əbilləhi və əyətihi və rəsulihi kuntum təstəhziun Sən onlara dey ki, onlara dey ki, Allaha, onun ayələrinə, onun peyğəmbərinə mi istehzə edirsiniz? Yəni, o şəxslərə cavab olar, deyir ki, Allaha, onun ayələrinə və peyğəmbərinə mi istehzə edirsiniz? Baxın, Allah subhanətə onlara inkar edir ki, istehzə etmək küfürdür. Allaha da etmək, Allahın həm adlarına və sifətlərinə istehzə etmək də daxildir bura və başqa bütün Allahın həm kəuni, həm şəri ayələrinə istehzə etmək bura daxildir. Qurana istehzə etmək, məsələn, deyirlər ki, bu, əvvəlkilərin əfsanələridir. Əfsanədir. Qurana kərim Allahın kelamı deyil, əfzani, əfsanədir. Və bu, Qurana istehzə etmək deməkdir. Veyə şəriətə istehza etmək. Bu da Allah şəriətinin hər hansı bir məsələsinə istehza edirsə, Allaha istehza etmiş sayılır. Veyə peyğəmbər (s.ə.s)ə istehza etmək. Peyğəmbər (s.ə.s)in hər hansı bir sünnəsinə, əməlinə istehza edərsə, peyğəmbər (s.ə.s)ə istehza etmiş olar. Saqqala istehza edərsə, şəriətə, həm Allah, həm də peyğəmbər (s.ə.s)ə istehza etmiş olar. Və ya topuqdan aşağı geyinlərə istehzal edərsə, Allahın qoyduğu şəriəti istehzala etmiş olar. Yuhalın topuqdan yuxarı geyinlən üzr istəyirəm. Həmsinin Allahı istehzə etmək, Allah barəsində malayiq sözlər demək demək daha ağırdır bura. Yahudilər məsələn Allaha istehzə edirdilər. Deyirdilər ki, "Yadullah məğlula." Allahın əli bağlıdır. Yəni Allah vermir heçnə. Allahın əli bağlıdır, xəsistir. Baxın, bu cür istihza da küfürdür. Sonra, Allah subhanətə alə bu ayənin adında buyurur ki, Lə təətəziru. Bir ayənin əbəri gəlir ki, Allaha, onun ayələrinə və Peyğəmbərinə mi istihza edirsiniz? Sonra Allah subhanətə alə buyurur ki, Lə təətəziru. Əbəs yerə üzr istəməyin. Yəni, bunu etdikdən sonra, bəs yerə üzr istəməyin yəni ki bağışlanma istəməyin qad kəfər tum artıq siz iman gətirdikdən sonra küfr etmiş oldunuz kafir oldunuz iman gətirmişdən sonra mümin olduqdan sonra Allah'a inandıqdan sonra kafir oldunuz artıq ayətdir bəli ayənin ardıdır sonra Allah subhan təala ayəyə davam ayənin adınca buyurur ki İnna bu an taifətin min kum nuazzib taifətən bir ən nəhum aranızdan bir gimini töbə edəyynə görə başlasak da diərqimini günahtər olduğu üçün əzaba düttar edə dəykə yani bu ayənin adınca yani isteylə edənlərdən bir gimini töbə etdiə görə başlasakq da dicərqimini günah etişlərə görə əzaba düzar edəcəyik Bu ayəd onu göstərir ki, Allah təhalə, tövbə etsə tövbəni qəbul edir Bu əmələ ki, istəyirə tövbə etsə tövbəni qəbul edir və həmin şəxsləri bağışlayır Bu ayədə bir çox faydalar var Faydalardan biri də odur ki Allah təhalə, gələcəkdə olanı bilir Gələcəkləndən baş verəcəkdir, onu bilir Məsələn, Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu dedi ki: "Və lə insə'altəhum". Onlardan soruşlan ki, nə üçün belə edirsiniz? Onlar belə deyərlər. Və həqiqətən də onlar belə deyirlər. Bu ayə onu göstərir. bu onu göstərir ki, Allah Subhanahu Taala nə olacaqdır, onu bilir. Həmçinin bu barədə başqa ayələr də var ki, Allah Subhanahu Taala qeybdə olanların hamısını bilir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Və lillahi geybussəmavāt vəl-ardı". وَاِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأَمْرُ قُلُّ <كُلُّ> Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsustur. hamsını Allah bilir nə olacaqdır və bütün işlər də O'na qayıdacaqdır. Yəni, hamsını yerin etini Allah subhanət alə edir. Və həmsinin faydalardan biri də odur ki, Allah subhanət alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nə əmr edirsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə dərhal onu yerinə yetirir. Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu dedi ki: "Sən onlara de ki: Allah'a, onun ayələrinə və peyğəmbərinə mistehzadırsınız?" və peyğəmbər sallallahu əleyhi həmin sözləri həmin şəxslərə dedi, Allahı istehzə edən şəxslərə. Həmçinin bu ayə onu göstərir ki, Allahı ələ salmaq, onun ayələrinə ələ salmaq, həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ələ salmaq ən əzəmətli Küfürdür. lap böyük küfürdür. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, istihzanın da növləri var və ən böyüyü, ən pisi də Allahı istihza etməkdir. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, Allahı istihza edən şəxs kafir olur. Artıq bu şəxs kafir Şəxs kafir olur və bu üzr diləsə də belə üzrü qəbul olunmur. Çünki Allah s.ə.v. buyurur ki, lə تَأْتَذِرُوا Əbəs yerə üzr diləməyin, yani artıq çafir olurlar. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ Həmsinin faydalardan biri də odur ki, yeri gəldikdə sərtlikdən də istifadə etmək olar. Yeri gəldikdə müsəlman sərt olmalıdır, yeri gəldikdə isə mülayim olmalıdır. Yəni, kafirlərə qarşı yəni, dəvət etdikdə və ya başqa bir yerdə elə məsələlər var ki, bu məsələdə yalnız sərt olmalısan. Elə şeylərdə vardır ki, onda mülayim olmaq lazımdır. Və bu məsələdə Allah'a söymək məsələsində artıq sərt olmaq lazım, sərt mövqə tutulmalıdır. Nedir ki, Allah sərt olaraq onlara cavab edir ki, üzür diləməyin daha və salam, artıq kafir oldusun. Həmçinin faydalardan biri də odur ki, Allah subhanətə alə tövbə edərsə, sadiq olaraq tövbə edərsə, onun tövbəsini qəbul edər. Və bu da racih rəyidir. Racih. Doğru rəy budur ki, əgər sadiq olaraq tövbə edərsə, tövbəsini qəbul edər Allah subhanət alə. Lakin, onun tövbəsinin sadiq olması barəsində dəlil sübut olmalı. Doğrudan da bu, tövbəsində sadiqdir. O zaman tövbəsi qəbul olunur. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Allahı istehzə edənin, edənlərin yanında olan şəxslər də elə həmin günahı daşımış sayılırlar. Çünki o hadisədə gələcək qarşıda Allahı istehzə edənlərin yanında başqaları da var idi. Və onlar inkar etmirdilər. Və kim də bu məclisdə olarsa, Allah istehzə olan məclisdə olarsa, və heç bir inkar etməsə, ordan da çıxıb getməsə, o da elə istehzə edənlərlə eyni günahı daşıyır. Eyni günahı daşıyır və o da hökmü kafir hökmüdür. Əgər çıxıb getməsə onlarla razlaşarsa. Allah Subhanahu Taala Nisa surəsinin 140-cı ayəsində buyurur ki: "Vəqad nəzələ əleykum fil kitabe en izə saməətum ayətil lahi yukfəru bihə və yüstehzə bihə" فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, o kitabda, yəni Allah kitabda sizə nazir etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyi və onlara istehsə olunduğu, olunduğunu eşitdiyiniz zaman, kafirlər başqa bir söhbədə keçməyincə, onlarla bir yerdə əyləşməyin. Yəni, işsət ki, Allah subhanətə alə ailəri inkar olunur və həmsinin Allahın ailəri istehzə olunur. Həmin kafirlər, baxın, o söhbətdən başqa bir söhbətə keçməyinizə onlarla oturmayın, onlarla əyləşməyin. İnnəkum misluhum. Yoxsa siz də onların tay olarsınız. Deməli, oturarsınız onlarla Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Allah istəyirsə, olunan yerdə oturarsa, siz də onların tayı olarsınız. Onlarla bərabər kafir olarsınız. Ən-lisə surəsi 140-cı ayə. Sonra müəllif bu barədə hədis gətirir, hansı ki, öncə qeyd etdiyimiz ayəni izah edir. Bu hədis müxtəlif sahabələrdən və tabinlərdən gəlib və bu hədisi cəm edərək buyurur ki, Tabuq döyüşündə Tabuq döyüşündə bir kişi belə deyir. Və Tabuq döyüşü barəsində xəbər verək, Tabuq döyüşü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məşhur döyüşlərindən olur və bu döyüş Hicrətin 9-cu ilində baş verir. Artıq müsəlmanlar gücləşmişdilər. Lakin buna baxmayaraq münafıqların sayı hədsiz dərəcədə Çox idi. Və ə, ə, tabuq döyüşü Rəcəb ayında baş verir. Artıq meyvələrin yetişən vaxtı idi. Və Peyğəmbər s.ə.v bu döyüşə 30 min nəfərlə çıxır. 30 min nəfərlə döyüşə çıxır. Peyğəmbər s.ə.v işidir ki, Rum imperiyasından olan bir dəstə ilə ərəblər, bəzi ərəblər, misalmanlara qarşı toplaşıb qüvvə yığmaq istəyirlər və Peyğəmbər s.a.v. də qüvvə topladı ki, öz qüvvəsini göstərsin və həmçinin onları məhv etsin və Allahın dinini ucaqsın. Bu, bu məqsədlə tabuq döyüşünə 30 min nəfərlə çıxır. Lakin yarı yolda Abdullah ibn Ubeyin yəni münafiq olur, dəstəsi qayıdır. Abdullah Ubey və onunla olanlar Vaçin bu onunla olanların munafiqlərin sayı döyüşün, yəni qoşunun yarısı qədər idi. Türü munafiqlər nə çox idi. Qoşunun yarısı qədər munafiqlər idi. Çünki o vaxtı münafiqlər nə qədər çox idi. Abdullah ibn Ubay və onun tərəfdarları. Və hətta deyillər ki, bunun hansı daha çox olduğunu bilmirdilər. Abdullah ibn Ubay'in Tərəftarlar, onunla qaydanlar, yoxsa davam edənlər, döyüşə gedənlər, müsəlmanlar. Bunu seçə bilmirlər. Bəzələ hətta deyirlər ki, onun dəstəsi daha çox idi, münafiqlər daha çox idi. Və bu məqamda, baxın, nə baş verir? Artıq münafiqlərin laf çox olduğu bir məqamda. Sahada deyir ki, İbn-i Ömerdən ravayət olunur. İbn-i deyir ki, tabuq döyüşündə bir kişi... Dedi ki, bizim bu Qur'an oxuyanlarımıza bir baxın. Onlar deyir, bizim ən yekə qarınlarımızdır. Ən yekə qarınlı olanlarımızdır. Yəni, yekə qarındırlar onlar. Qur'an oxuyanları ələ salırlar. Salır. Yəni, qarın quludurlar, çox yiyənlərdir. Elə fikirləri ancaq Qur'an oxumaq və qarın quludurlar. Və ən çox yalan danışan elə bunlardır. Ələ salırlar Qur'an oxuyanları. Ve deyirlər ki, düşmenle karşılaştık da en korkaklarımız elə bunlardı. Kur'an okyanlarımız bizim. Baxın, elə salırlar. Və Avfü ibn-i Məlik, sahabə həmin şəxsə deyir ki, sən vallahi yalan danışdın. Sən yalan danışdın. Sən münafiqsən. Baxın, o bilir ki, o münafiqdir. Sən yalan danışdın, sən münafiqsən. Və mən gedir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə sənin barəndə xəbər verəcəm. Qedir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, sənin barəndə xəbər verəcəm. Hədisi davam etməmişdən qabaq, burada bəzi şeyləri qeyd edək, ki, münafiqlər iddia edirdilər ki, həmin Quran oxyanlar barəsində ki, onlar dünya üçün yaşayırlar, yemək üçün yaşayırlar, lakin, ən çox yeyənlər ilə onlar idi. Və bütün Dünya üçün çalışanlar elə münafiqlər idi. Əgər kafirə, məsələn, desən ki, Allahın əmrlərini yerinə etir. Müsəlman ol, namaz qıl, zəşad edir, budur. Allahın əmrlərini yerinə yetir haram şeylərdən çəkin. Deyər ki, 5 günlük dünyadır, qoy, yiyib, içək, kef eləyək. Baxın, özü iqrar eləyir ki, yiyib, içmək üçün yaşayır. Deməli, elə yiyib, içmək üçün yaşayan münafiqlər kafirlərdir. Müslümanlar onlar üçün, onun üçün yaşanır. Axirət üçün yaşayır. həmsinin ən doğru danışan müsəlmanlardır. Bunu Allah Subhanahu Taala Quran-Kərimdə təsdiqləyir. Allah Subhanahu buyurur ki, Quran-Kərimdə: "Lil fuqara'il muhacirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtagun fadlan min Allahi birridwana wa yansuruna Allahi ve rasulahu ula'ikahumus sadiqun." Allah Subhanahu Taala buyurur ki, Bu qənimət, yəni ayan əvvəlində qənimət barəsində danışır, buyuruq ki, bu qənimət öz diyarlarından çıxan, yəni Məkkədən çıxan mühacirlər üçündür. Öz diyarlarından çıxan və öz malları əllərindən alınan mühacirlər üçündür. Hansı ki onlar Allahın lütfünü və razılığını istəyirlər o mühacirlər üçündür, hansı ki onlar Allaha və onun rəsuluna kömək edirlər mühacirlər ülaykə humu sadiqun əsl doğru danışanlar həm sözündə həm əmli əməllərində doğru olanlar sadiq olanlar ilə onlardır baxın Allah subhan təala barəsində deyir ki əsl doğru danışanlar onlardır lakin munafiqlər barəsində bunun əksini deyir buyurur ki vallahu <hulayka> yeşədu innəhum lekazibun Allah şahiddir ki şahiddir ki munafiqlər ilə yalançıdırlar Baxın, onun dedikləri, o münafiqin söylədikləri bütün hər şey sanki özlərinə aiddir, onu müsəlmanlara şamil etmək istəyir. Həmsin onlar daha qorxaq idi münafiqlər. Hətta gecə vaxtı bir qaraltı gördükdə və hər hansı bir şəxs görsək nəyini axtarır, səhrada təkdə, elə bilər ki, bunun düşmənidir. Biz səsküq eşitdikdə elə bilər də ki, düşməndir. Artıq bunu öldürməyə gəlir ki, o qədər qorxu içində yaşayırdılar, müminlərdə müsəlmanlardan qorxurdular. Və o qorxunu deyil, müsəlmanlar qorxur. Allah subəndə halə münafiqlər barəsində buyurur ki, Yəhsəbunə kullə sayhətin aleyhin Hər bir səsküyün qarışığın özlərinin əleyhinə olduğunu zənn edirlər. Biz səsküyü eşlikdə elə bilirlər ki, bunların əleyhinədir. Kimsə bunlara öldürmək istəyir. Elə qorxaq baxın, onların özləri idi. Həmsin sahabə, həmin şəxsə buyurur ki, sən münafiqsən. Çünki o başa düşürdü ki, heç vaxt mümin bu cür şeyləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinə mənsub etməz. Münafiqlər də onlar barəsində bu cür fikirəşənlər və dərhal dedik, sən münafiqsən. Və bu sahabənin bu cür deməsi Onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salləmin səhabələrinə tənə edən şəxs Allaha onun rəsuluna və onun şəriətinə tənə etmiş olur. Allaha onun rəsuluna və şəriətinə tənə etmiş olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salləmin səhabələrini ələ salanlar. Baxın indiyənə qədər Əbu Bəkri, Öməri lənətləyirlər. Bu Allaha istehza etmiş olur. Allaha tənəyyət etmiş olur. Necə ola bilər ki, ən yaxşı insana Allah Subhanahu Taala ən pis insanları rəva bilsin. Ən yaxşı insan peyğəmbər sallallahu əleyhi Onun ətrafına Allah Subhanahu Taala ən pis insanları rəva bilsin. Bu mümkün olan şey deyil. Bu da Allaha tənəyyət etmək deməkdir. Həmin ki peyğəmbər sallallahu əleyhi etmək deməkdir. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və Hədisi var ki, hədisdə buyurur ki, Əl-mər'u Al alə dini xalilihi. Kişi öz dostunun dinindəndir. Kişi öz dostunun dinindəndir. Dinindəndir. Dinindən. Yəni, dostuna bax, ona qiymət ver. Dostuna bax, ona qiymət verərsən. Və Şeyh Hüseymin də burada deyir ki, insanlara, ətrafındakılara görə, qiymət verilir. Və yaxşı insan ətrafında yaxşı insanlar olur. Pis insan ətrafında isə pis insanlar olur. Və hədisə yenə davam edək. Və Alxu ibn Məlik deyir ki, "Yalan danışdın, sən munafiqsən." Və mən gedib Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə sənin barəndə xəbər verəcəm. Və o Peyğəmbər sallallahu alayhi yanına gedir. Lakin İbn Ömər radillahu rəvət edərək vurur ki, lakin Qur'an-ı Kərim Qur'an onu qabaqlayır. Qur'an onu qabaqlayır. Yəni Peyğəmbər sallallahu yanına çatmamış, artıq Allah Subhanahu ona bu barədə xəbər verir. Heç o deməmiş. Qur'an-ı Kərim onu qabaqlayır və həmin kişi Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və edən kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına gəlir. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və öz dəvəsinin üzərinə minmişdi və Peyğəmbər səhəm yana gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, nedə ki, ayədə buyurur, buyurulur, o deyir ki, ey Allahın edisi, biz deyir, söhbətləşib, zarafatlaşırdı söhbət edib, zarafatlaşırdık, innə kunnə nəxudu, o, biz söhbət edib, zarafatlaşırdık və eylənirdik, yəni ələ salmaq məqsədimiz yox idi və yol boyu gedə-gedə özümüz üçün söhbət edərək zarafatlaşırdı. Lakin İbn Umar radiyallahu rəvahid edir ki, mən indiyənə qədər xatırlayıram ki, o kişi necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi dəvəsinin o kəndlindən yapışıb sallanırdı sanki və ayaqları daşa sürünə-sürünə gedirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyirdi ki, ki, "Ya Rasulallah, biz zarafatlaşırdıq, əylənirdik." Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi səlləm heç ona fikir vermirdi. Allahın Ona əmr etdi, bu sözləri ona deyirdi. Əbilləhi və əyətihi və rəsulihi kuntum təstəhziun Allaha, onun ayələrinə, onun rəsuluna mı istehza edirsiniz? Peyğəmbər s.ə.v. yalnız bu sözləri deyirdi. Heç ona tərəf baxmırdı və bundan artıq heç bir söz demirdi. Yəni ki, onu bağışlamadı Peyğəmbər s.ə.v. həmin şəxsi. Artıq həmin şəxs münafiq idi. Bu surəni qeyd etdik öndə ki, Tövbə surəsinin 65-ci ayəsidir. Şösa bu kim <gülüyor> münafiq idi, münafiq kimi. Yox, öldürülmür, öldürmürlər, Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında öldürmür. Peyğəmbər s.ə.v.nin hədisi var ki, deyir ki, hədistə əgər ümmət, yəni kənardaşlar mənə deməsədir ki, Mühəmməd öz sahabələrini öldürür, Mən deyil, onda münafiqləri öldürərdim. Münafiqləri öldürsə, kənardan olanlar nə biləcək ki, bu münafiqdir, yoxsa müsəlmandır? Elə biləcək, elə biləcək işləşim, müsəlmanları öldürür Peyğəmbər s.ə.v. Çünki münafiqlər, münafiqlərin əməli nədir? Qərblərində gizlədirlər. Zahirdə İslamı göstərir insanlara. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. onlara toxunmur. Lakin onlara rədd edir özündən. Gedin. Allahı onun ayəsini, onun rəsulunu mu istehzə edirsiniz və Peyğəmbər s.ə.və Allahın ona əmr etdiyi bu ayəni də təkrar edərək gedir. Yəni, bu ayə Peyğəmbər s.ə.və artıq o hadisədə nazil olur. Bu fəsildə bəzi faydalar var, bu faydaları qeyd edək və faydalardan biri də odur ki, Allahı istehzə etmək ən əzəmətli küfürdür. Ən böyük küfür elə Allahı və onun ayələrini, peyğəmbəri budur cür şeylə istehzə etmək, dini ələ salmaq. Fərqi yoxdur. Kim olursa olsun, bunu edən şəxs kafir olur. Həmsinin faydalardan biri də oldu ki, ayəni hədislə izah etdik ki, ayə nə üçün nazil olmuşdur? Və faydalardan biri də odur ki, nəmamlıqla, söz gəzdirməklə Allah və onun rəsuluna olan nəsihəti başa düşdük. Bəzi insanlar deyə bilərlər ki, Avuf ibn-i Məlik gedir Peyğəmbər s.ə.və xəbər verir. Söz çatdırır, onun sözünü buna çatdırır. Bu, nəmamlıq deyilmi bəz? Və bu, xəbərsidir, xəbərsidir. Bu, nəmamlıq deyil. Yəni, söz gəzdirmək deyil. Əksinə, bu, islah etmək üçün və onu cəzalandırmaq üçün bu cür əməli edir. Bu ay hədis də onu göstərir ki, söz söz gəzdirməklə bu cür əməlin insanlar fərqini başa düşsünlər. Bu fərqi başa düşsünlər. Əslində qalq, söz gəzdirən şəxs söz gəzdirən şəxsin məqsədi nədir? Nə fəsad törətmək? Bunun məqsədi isə islah etmək idi. Və bununla söz gəzdirməklə həmin bu islah etmənin fərqi bu hədisdə bəlli oldu. Və söz gəzdirmək barəsində də hədislər var ki, bu da ən böyük günahlardandır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, nəmmam söz gəzdirən cənnətə daxil olmayacaqdır. Həmsinin söz gəzdirən qəbr əzabına məruz qalır. Qəbirdə əzab çəkir. Görünəcə, böyük günahdır. Lakin Allaha və Peyğəmbərinə Nəsiyyət isə elə deyildir. Bu söz gəzdirmək deyildir. Və şeyx-səmin burada bir incəlik qeyd edir və deyir ki, əgər bir məclisdə görsən ki, bir məclisdə görsən ki, hər hansı bir şəxs öz dostunun eybini açır, onun sirrlərini açır, artıq gedin onun barəsində onun elə dostuna xəbər verin. Bu söz gəzdirmək deyil. Onun dostuna xəbər verin. Bu söz gəzdirmək deyil. Əksinə, bu deyil nəsihətdəndirdir. Bu nəsihətdəndir. Ki, onu tanısın. Yəqin ki, başa düşdür də. Yəni, kim məclisdə görsə ki, hər hansı bir şəxs öz dostunun sirrini açır və onu əla salır. Onu danışdır, daima onunla olmasına baxmayaraq, ancaq onun sirrini açır başqa məclisdə onun sirrini açır və onun sözünü gəzdirir, onda gedin onun dostuna, onun barəsində xəbər verin ki, bax, sənin dostun sənin sirrini açır ondan ehtiyatda ol artıq bu söz gəzdirmək sayılmır bu nəsihətdəndir bəli, şeyh Hüseymin bəli, bəli bu hədistən fayda çıxır, hədistə olan faydalardan biridir, şeyh Hüseymin buyurur Həmsinin faydalardan biri də odur ki, insan elə yer, e, məsələlər var ki, o məsələlərdə şiddətli olmalıdır. Necə ki, bu məsələdə, istehzə məsələsində heç bir ayaq yeri qoymaq olmaz. Şiddətli olmaq lazımdır. Kim Allaha, onun dininə, onun rəsuluna, onun Allahın şəriyyətinə istehzə edirsə, və s o kafirdir. Necə iman gətirdiyi şeyə istehzə edə bilər? Necə iman gətirdiyi şeyə istehzə edə bilər? Artıq istehzə edirsə o kafirdir. Əcə, əgər istehzə edən şəxsi şəxsə desən ki, baxın diqqətli olun. İstehzə edən şəxs və ya Allahı onun peyğəmbərini, kitabını söyən şəxsə desən ki, öz valideynini söy. Söyər öz valideynini heç vaxt söyməz ol. Bəs onda Allahı niyə söyməlidir? Allah valideynindən də Üstündür. Yani, Bakın. Öz valideynini sövmüyor, Allah'ı sövür. Ne? Bu arada, bu arada, bu Sidesi eden için ne? üzür yoktur. <gülüyor> <gülüyor> üzür yoktur. Allah'ı ele salır, sövürse onun için üzür yoktur. Hemsinin ne? Kafirdir. Allah'ı sövürse bu insan, kafirdir ve salam. Allah'ı söğürse, Allah'ı ele salırsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ele salırsa bunun hükmü kafirdir. Bunun için özür yoktur. Allah'a demeli inanmır. Allah'a karşı etiraz eder. Allah'a inanmırsa bunun için ne özür olabilir? Hem için bazı yerlerde ise bazı meqamlarda ise mülayim olmak lazımdır. Meselen, mesela devlette bazı meselelerde mülayim olmak lazımdır. Kafirlərə qarşı, qarşı isə əsli odur ki, ümumiyyət, ümumiyyətlə odur ki, şiddətli olmaq lazımdır. Çünki Allah subhanət hələ Fəthi surəsinin 29-cu arasında buyurur ki, müminlərin sifəti barəsində buyurur ki, Əşiddəv aləl-kuffər ruhəməu Möminlər kafirlərə qarşı şiddətli, öz alanlarında isə mehriban, mərhəmətlidirlər. Və kafirlərə qarşı şiddətli olmalıdır müminlər. Lakin dəvətdə isə bəzi məqamlarda mülayim olmaq yaxşıdır. Həm sizin faydalardan biri də odur ki, elə bir üzürlər var ki, artıq bu qəbul olunmur. Elə üzür var ki, qəbul olunmur. Məsələn istihza. Burada üzür haqlıq qəbul olunmur. Həm faydalardan biri də o oldu ki, onu, öndə də qeyd etdik, istihza ən büyük günahlardandır, küfürdür. Və Allah subhanət aləə, Hətta bir-birini bir, -birini, bir -birini istehza edən möminlər barəsində istehzanı qadağan edir. Və buyurur ki: "Yeyyuhallazina amanu, ey iman gətirənlər, la yasxar min qawmin, asa an yakunu khayran minhum." Bir qəvmi digər bir qəvmi ələ salmasın. Bir qəvmi digər bir qəvmdə istehza etməsin. Ola bilsin ki, istehza olunanlar istihza edənlərdən daha xeyirlidir Allah yanında. Wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Nə də qadınlar, yəni qadınların bir görümü başqa bir qadını istehzə etməsin. Ola bir ola bilsin ki, istehzə olunanlar istehzə edənlərdən daha xeyirlidir. Allah Subhanahu zir istehzanı dedi, ümumi olaraq, sonra qadınları xüsusiləşdirdi xəyət edərdi bir dəfə demək ki, istehzə etməyin. Nə üçün qadınları xüsusləşdirdi? Çünki ən çox istehzə edən qadınlardır. Həmçinin Allah Subhanahu ta'ala da arxasında buyurur ki, "Vəlätən vəlätəlmizū anfusukum. Fə birbinizə kəna etməyin vəlätənəbəzū bilalqab. Birbinizə pis ləqəblər qoşmayın. Bəsəl ismül füsuq ba'da l iman. i̇man gətirdikdən sonra fasiq adını almaq Necə pis işdir. O men Kim tövbə etməsə artıq o zalimlərdən olar. İstəzə edən şəxs müsəlmanlara zalimlərdən olar. Həminin faydalardan biri də odur ki, insan dilini qormalıdır. Bu fayda da dəyarlı oldu insan birini qor- qormalıdır. Dilinə görə, bax o sözüne görə kafir oldu. Belə bir söz ola bilər ki, o sözə görə o əbədi cəhənnəmə düşə bilər. Allah, Allah onu bağışlamaz. Ona görə ümiyyətlə dili qorumaq lazımdır. Ən böyük günahlar dil vasitəsilə olur. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədislərində buyurur ki, "Mən kəma kan yəminu billahi vəl-yevmil-axir fəliyəqul xeyran və fə ya Kim Allah'a və axirət gününə imanır, inanırsa, ya xeyir desin, ya da sussun, dilini qorusun yəni. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.və Əbu Musa soruşur ki, hansı müsəlman daha əhzaldır? Hansı müsəlman daha əhzaldır Allah dərcahında? Daha üstündür Allah yanında. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən səlim əl-muslimunə min lisənihi və yədihi. O, o müsəlman ki, onun əlindən də Dilindən də müsəlmanlar əziyyət çəkmirlər. Nə əlindən nə dilindən müsəlmanlar əziyyət çəkmir. O müsəlman Allah dərcəhəndə daha xeyirlidir. Həmsinə Peygamber s.a.v dil bahələsində buyurur ki Mən yadman li bəynə mihiyəyi və mə bəynə rizliyyi adman lehu cənna. Kim mənə zamin olsa ki, zamin dursa ki dədaqlarının arasında olanı Yəni, dilini qoruyacaq və ayaqları arasında olanını, övrət yerini qor qoruyacaq, baxın, ən böyük günahlar bunlardan olur. Bu iki şeyi qoruyacaq, mən ona cənnəti zamindir oram. O, cənnətə girəcəkdir. Dilini və övrət yerini qoruyacaq, zamin olarsa buna, mən cənnətə ona zamin olaram. Bax, kim zamin ola bilər? Heç kim dilinə zamin ola bilməz. Dinlən, elə bir insan yoxdur ki, günah iş görməsin. Heç kim buna zamin ola bilməz. Kim zamin olarsa, Peyğəmbər sallallahu onun üçün cənnətə zamindir. Həmçinin istehzə dil barəsində Abu Hüreyra rəziyallahu anhu edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi demişdir ki, sizdən qabaq İki kişi var idi. Və onlardan biri salih idi, əməl-salih əməl insan idi. Bir cəri isə cünahkar, günah edən insan idi, fasik idi. Və həmin bu salih insan, əməl-salih insan, həmin bu cünah edən insana daima başa salırdı. Qadağan edirdi, o haram şeylərdən çəkindirirdi bunu. Və o qədər belə davam etdi ki, artıq bu təngə gəldi və dedi ki, Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq. Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq. Sanki ona dedi ki, sən kafirsən. Çünki Allah subhanətə alə, kafiri bağışlamır, əbədi cəhənnəmdir. Cəhənnəmdədir. Elə bir ki, ona dedi, sən kafirsən. Bax, indiki devirdə o kafir deyənlərə bu dəlildir. Dillərini qorusunlar. Sanki kafir deyən şəxs onu demək istəyir ki, Allah səni əsla heç vaxt bağışlamayacaq. Bu şəxsin misalına bənzəyir. Lakin, lakin Pəqəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah s.ə.v. onların əcəl yəni çatdıqdan sonra ikisini də öldürür və öz dərgahında, öz hüzurunda ikisini də mühakimə edir. İkisini də çağırır, yanına gətirir. Və dincə deyir ki, həmin əməl-salik işlər görə insanlara, Sən nə üçün? Mənim adımdan danışırdın ki, mən filan kəsi bağışlamayacam. Nə üçün danışırdın? Artıq mən onu bağışladım. Və sənin bütün əməllərini isə batil etdim. Bir dənə sözə görə Allah onun əməllərini batil etdi. Və bu Xüvvəyə R. deyir ki, bu hədistən sonra, baxın, elə bir söz dedi ki, dünyasının da ahirətini də itirdi. Bir dənə sözlə. Allah səni bağışlamayacaq. Bir dənə sözlə və həmçinin bir dənə hədis qeyd edək, bununla da söhbətimizi qotaraq. İstekzə barəsində bir misaldır. deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi vaxtında bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi bərabər yemək yeyir, məktəbə və Peyğəmbər sallallahu görür ki, o sol əli ilə yeyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi deyir ki, sağ əlinlə yeyir. Lakin ona xoşuna gəlmir. hələ salır. Peyğəmbər s.ə.v. etiraz edir. Deyir ki, bacarmıram. Bu nədir? Peyğəmbər s.ə.v. Deyir ki, et, səni bacarmayasan. Dua edir onun üçün. Ləs tətə. Və həmin şəxsin əli şil olur. Əli quruyur. Həmin şəxsin. İstehza etdiyinə görə, istihza etdiyinə görə, bu hədistə muslimdə deyir və bu qədər inşallah, سبحانك اللهم بحمدك واشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك.